la microfon este preotul Valeriu, aducând din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, programul numărul 092. Programele acestea sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații pe baza fiecărui verset al Noului Testament al Domnului nostru Isus Hristos, opera preotului Niculiță. Aceste gânduri au fost apoi prelucrate în studioul emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de programe a 30 de minute de maniera celui de astăzi. Meditarea noastră împreună asupra cuvântului lui Dumnezeu se va deschide cu prilejul versetului 13 al capitolului 11 din Evanghelia după Matei, numai înainte însă de a ne apropia din nou de lucrarea Cristinei Roi Argatul, asistând la una din scenele foarte emoționante ale acestei relatări. Ne amintim că Metod îl învățase pe Samco, fiul domnului Petras, să citească, să scrie și să socotească, tatălui intenționând acum să deschidă o cârciumă în sat, ca un bun prilej nu numai pentru navățirea lui, dar și folosirea lui Samco la ceva. Metod i-a prezentat lui Samco grozăviile care le aduce băutura asupra omului, distrugerea care o poate provoca în întreaga comunitate și l-a determinat pe Samco să renunțe la acest mijloc de câștig. Indignat la culme de faptul că Metod, un argat al vecinului său, a exercitat o influență mai puternică asupra lui Samco decât el însuși ca tată, se aprinde de mânie... Se duce să-l caute pe metodul îl găsește la câmp și, după cum am citit și în episodul precedent, pe drum înverșunarea ai crescut și mai mult, iar când ajunse pe câmp și văzut cât de vesel lucra acela care pricinuise iadul din casa lui, pe brazda lui de pământ, mâna ajunse la punctul culminant. Ce ai băgat în cap fiului meu?" începu el după ce de-abia se salutaseră. De-abia vine un vagabond, cine știe de unde și-aduce în casa noastră nenorocire și discordie. Ce te privește pe tine dacă eu vreau să-mi fac cârciumă? De ce l ați pe fiul meu la neascultare? Evreul, bătrânul David, auzi strigătul, se întoarse, se ridică, veni mai aproape și îl privi țintă pe tânărul creștin. Fusese totdeauna curios să știe cum se va purta acesta când îi se va face nedreptate. Ei bine, acum avea o ocazie excelentă. Evreul știa mai de mult, și mai bine decât oricine, cât bine făcuse metoda acestui om. Îl învățase pe fiul lui să citească și să scrie și tot ce știa. Îl făcuse chiar pe el bătrânul David să-l învețe pe tânărul copil socotitul și contabilitatea. El făcuse pentru vecini tot ce putuse. Și acum, acesta i întorcea înapoi cu rău. Din gura lui Petras, ieșeau unul după altul cuvinte urâte și dezgustătoare. Ca încremenit se uita evreu la fața celui bagiocorit Acesta, adică Metod, stătea în picioare Se sprijinea în lopată și se uita atât de liniștit în jos Ca și cum cuvintele lui Petras nu-l atingeau Pe bătrân însă-l cuprinse mânia Ar fi vrut să se năpustească asupra omului și să-l ocărească Da, să-l umple de ocări Până la urmă însă s-a reținut În cele din urmă, Metod îl privi pe Petras direct în față Privirile îi se întâlnire și omul amuții. Așa, ați spus acum tot ce v însărcina diavolul să spuneți, zise liniștit, aproape chiar vesel largatul. În acest caz el mi-era dator. Mă miram numai că m-a lăsat atâta vreme în pace. Aproape că mă temeam că nu slujesc bine Domnului Hristos, dar acum totul e în ordine. Deci, ce va dicta diavolul, aceea ați spus. Și acum vorbiți, vecine Petras, numai pentru dumneavoastră. Și spuneți-mi, ce nedreptate vi s-a întâmplat? Ce am făcut eu fiului dumneavoastră sau dumneavoastră personal?" Evreul, care-i urmărea, își frecă bucuros mâinile și îl binecuvântă în gând pe Metod. Podhasky, cizmarul acela care fusese un bețiv notoriu și acu datorită lui Metod era un om liniștit ca toți ceilalți, își aruncase și el sapa și stătea în apropiere ca amețit. De uimire nici nu știa ce să gândească despre domnul Petras. Metod continuă. Ei, spuneți vecine. ține, de fapt, ce aveți dumneavoastră împotriva mea?" Întrebarea deschisă și liniștită îl ului pe om, dar apoi se îmbărbătă și vrea să înceapă iară să o cărască așa ca și mai înainte. Totuși cuvintele îi rămasele cumva în gât, astfel că explicația mâniei lui căzu mult mai blând. Da, Samco nu vrea." Încheie țăranul și întorcându-se spre zise: pentru că atunci podhaschi ar veni la noi și ar putea deveni iarăși ca înainte, ca și cum omul ar trebuie imediat să bea peste măsură și să nu se mai poată opri din băute. De fapt, podhaschi nici nu trebuie să vină la noi, da, nici nu are voie. Țăranul rosti ultimele cuvinte cu dispreț. Asta îl zgudui pe Podhaskii. Nu-ți păgriji, Petra, spuse el apropiindu-se. N-aș intra la tine în casă dacă vrei să faci din ea o capcana diavolului ca să ademeniți pe oameni, să-i stoarceți de bani și să-i omorâți chiar fără interdicția ta. Chiar de mai ruga nu ți-aș călca pragul? Dar ține minte, niciodată nu o să uiți ce a făcut fiul tău pentru mine, că a avut atâta îndurare față de mine și a vrut să mă păzească de pierzarea veșnică. O să îl binecuvântezi și o să-i binecuvântezi și urma piciorului oriunde o să se ducă. Nu mai putu să continue, ci se aruncă pe pământ și început să plângă sfâșietor pentru că era așa de disprețuit. Oricine putea să-i închide ușa nas și toți îl puteau călca în picioare. Petras îl văzu plângând și stătea acolo, de data aceasta, rușinat. Iubiți ascultători, ne chem la punctul acesta episodul rezervat pentru ziua de astăzi lământul final al acestei întâlniri îl vom afla cu prilejul lecțiunii viitoare 093. Vreau să știu cât din Hristos este în inima mea? Vrei să știi cât teritoriu ocupă Hristos în inima ta? Aceasta se măsoară exact după felul cum reacționăm față de împrejurările în care binele ni se răsplătește cu rău. A primi liniștit să fii ocărât și bagiocorit pentru o facere de bine, ce altceva te poate asemăna mai mult cu Hristos, care s-a rugat pentru vrăjmașii Lui? Doamne Dumnezeu nostru, binecuvântează-te, rugăm ascultarea mesajului care ne stă în față, îndrăgostindu-ne de Domnul Iisus Hristos, până la punctul în care cei ce nu L-au primit să-L primească astăzi ca mântuitor prin pocăința nașterii din nou, iar cei care prin mila ta l-am primit, să umblăm ca el, răspândind în jurul nostru bunătate și dragoste tuturor acelora care ne fac rău. Amin. Obrazul drept întoarce către palme și lasă-l ca să fie dobit. aștepta să fii că Că eu vă spun nu ură pentru ură, ce eu vă spun nu ochi pentru ochi, ce eu vă spun nu dinte pentru dinte, Și fi ai iubirii. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire, iubiți ascultători, versetului 13 din Matei, capitolul 11, care astfel glăsuiește. Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Aceste cuvinte sunt spuse de Domnul Isus Hristos în contextul descrierii lui Ioan Botezătorul. Niște ucenici de al lui Ioan Botezătorul au venit să-l întrebe dacă el este Mesia, cel așteptat. Mântuitorul îi trimite înapoi cu răspunsul, duceți-vă la Ioan și spuneți ce vedeți și după plecarea lor face o descriere a lui Ioan, în al cărui context sunt și cuvintele de astăzi. Înțelegem de aici că odată cu Ioan s-a încheiat epoca legii, și tot cu Ioan s-a început epoca Harului, el fiind primul care a arătat pe mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, cum găsim la Ioan 1.29. Referindu-se la legea Vechiului Testament, Luther spune Legea este un cuvânt al pierzării, un cuvânt al mâniei, un cuvânt al tristeții, un cuvânt al durerii, un cuvânt al judecătorului contra acuzatorului, un cuvânt al neliniștii, un cuvânt al blestemului și spune că de pe urma legii nu avem decât un cuget rău, o inimă neliniștită și un piept care tremură din pricina păcatelor pe care legea le arată fără însă a le lua. În nou legământ nu există lege care să împingă și să oblige. Un popor care trebuie să-l mai silești prin lege nu merită numele de popor al lui Dumnezeu, căci călcătorii de lege sunt uciși. Cine e născut din Dumnezeu însă nu mai poate muri. Cel născut din Dumnezeu, din dragoste, nu are nevoie de legea care înșiră o sumă de articole și de opreliști, ci el urăște păcatul prin natura lui cea nouă, pentru că îl iubește pe Dumnezeu și tot ce nu se potrivește cu dragostea este păcat. Trebuie să urăști păcatul în dragostea de Dumnezeu. Nu de lege e nevoie pentru mântuire, ci de Hristos. Până la Ioan au prorocit legea și proorocii. A proroci înseamnă a vedea înainte. Pe cât de deosebită este legea față de Har, pe atât de deosebită este și vederea ei. Vederea legii este îngustă și ireală. Vederea dragostei este largă și plină de lumină. Toți prorocii și toate rânduielile legii au fost față de Domnul Iisus ca lumina stelelor față de soare. Când răsare soarele, nici o stea nu se mai vede Și nici nu mai e nevoie Și după cum stelele nu dau viață și căldură Tot așa, nici legea nu dă viață și căldură Singurul folos practic pe care îl dau stelele Este orientarea Ele îți arată nordul sau sudul Fără însă a-ți dea puterea să mergi într-acolo Oare nu tot așa stau lucrurile și cu legea? Ea îți arată în mod rece drumul spre viață, dar nu-ți dă puterea, energia să pornești și să mergi ca să ajungi la viață. Slăvit fie Dumnezeu însă, care ne-a izbăvit jugul robiei, legii și-a făcut să răsare peste noi soarele dătător de viață al harului și al dragostei sale. El ne-a dat cu adevărat cuvântul său întrupat. Ni l a dat pe Domnul Isus, Fiul Său prea iubit, care este mântuirea noastră, soarele neprihănirii, care ne luminează și ne dă viață din belșug. Așa cum citim la Evrei, capitolul 1, versetele 1 și 2, După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Legea și prorocii au apus odată cu Ioan de atunci încoace împărăția cerurilor se ia cu năvală, cum a spus Domnul Isus Hristos în versetele dinainte, iar această împărăția cerurilor se ia prin primirea Domnului Isus Hristos, cel prin care Dumnezeu ne-a vorbit acum în vremurile acestea de sfârșit. În versetul următor, la versetul 14 din Matei 11, Domnul Isus spune Și dacă vreți să înțelegeți, El, adică Ioan Botezătorul, este Ilie care trebuia să vină. Cu privire la Elie este interesantă părerea multor sfinți, părinți ai bisericii și învățători. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, Sfintele Scripturi arată două veniri ale lui Hristos, cea în trup smerit și cea în slavă mare. Înaintea celei de a doua veniri va avea ca înainte mergător pe Ilie Tijbitul, după cum la cea din l-a avut pe Ioan Botezătorul. Iată ce spune Sfântul Chiril al Alexandriei, Înainte de venirea Domnului, Dumnezeu va trimite pe Ilie Tijbitul ca să ne strălucească nouă, fiindcă suntem în multe păcate. El va aduce în pe pământ ca toți împreună să ne unim în credință, împlinind bunătatea și așa să ne mântuim. Teodoret al Cirului Mai înainte de a veni ziua Domnului, Dumnezeu va trimite pe Ilie Tijbitul, care va întoarce inima tatălui către fii și inima omului către aproapele. Va încredința pe evrei de a se uni cu neamurile În credința cea întru Hristos Și astfel biserica să fie una Sfântul Teofilat Ilie va veni ca înainte mergător Al venirii a doua a Domnului Și va așeza în credința lui Hristos Pe toți evrei. Sfântul Efrem Sirul Hipolit și alți sfinți părinți Mărturisesc în același fel Domnul Iisus spune aici Deci în versetul acesta Dacă vreți să înțelegeți el este Ilie care trebuia să vină. Ilie era vasul ales de Dumnezeu pentru restabilirea cultului adevărului în mijlocul poporului lui Israel. El era singurul proroc adevărat față de 800 de prorocei religiei false, religia lui Baal. Prin lucrarea și puterea lui, Ilie a fost o icoană a lui Ioan Botezătorul, care pregătea calea Domnului, dând la o parte toate pietrele minciunii și ale falsei închinării. Numele Ilie în tălmăcire însemnează Jehova este Dumnezeu Deci și numele lui arată Că nu oricine își numele de la Dumnezeu Este neapărat Dumnezeu Nu oricine își numele de la adevăr este adevăr Nu orice închinare este închinare dreaptă Ci Jehova este Dumnezeu Adică numele cu care el s-a legitimat lui Moise În exodul, exodul 3 cu 14. Dumnezeu este ceea ce este el nu ceea ce omul își închipuie despre Dumnezeu. Jehova înseamnă ceea ce este prin sine însuși. Ioan arată adevărul lui Dumnezeu așa cum i a descoperit Dumnezeu, nu cum ar fi vrut mai mari lumii de pe vremea lui. Între Ioan Botezătorul și Ilie sunt foarte multe asemănări. Iată câteva. Ilie a venit în timp de grozavă ruină. Ioan la fel. Ilie a trăit un timp de cumplită secetă, secetă sufletească. Ioan la fel. Ilie a avut de-a face cu un împărat criminal, cu Ahav. Ioan cu un alt împărat criminal, cu Irod. Ilie a avut de-a face cu Izabela. Ioan cu Irodiada. Ilie a vorbit poporului adunat. Ioan la fel. Mărturia lui Ilie n-a fost primită de popor, nici a lui Ioan. În înțeles duhovnicesc, fiecare mădular din biserica cea vie a lui Hristos este un reprezentant al adevărului în lumea minciunii, este un pregătitor de cale a sufletelor spre Dumnezeu și a lui Dumnezeu înspre suflete, este un mic ilie, adică un purtător al numelui celui adevărat, în opoziție cu Dumnezeii falși, este un steag al adevăratei închinări, Față de miile de religii și sisteme mincinoase de închinare Și după cum pe vremea lui Ilie tabăra falsilor închinători era incomparabil mai mare față de adevărații închinători Ilie se plângea că a rămas singur Tot așa a fost și pe vremea lui Ioan și tot așa este și astăzi Adevărații închinători înduși în adevăr sunt așa de rari Încât nici nu se pot observa față de falsi închinători al căror număr se mărește cu fiecare zi Biruința însă, să nu uităm, va fi de partea adevărului în ciuda faptului că are tot mai puțini reprezentanți cunoscuți. Grija mea de căpetenie, dacă sunt copil al lui Dumnezeu, este grija să fiu un adevărat purtător al numelui lui Dumnezeu și nu să număr pe cei credincioși. Numărând pe alții, mă uit pe mine, adică uit trăirea pe care trebuie să o aduc eu și lucrarea care mi se cere mie personal să o fac. În versetul următor, la versetul 15 din Matei 11, Domnul Isus încheie discuția aceasta despre Ioan cu cuvintele Cine are urechi de auzit, să audă. Vorba aceasta se aude adeseori și din gura celor care nu cunosc deloc Evanghelia. Cu aceasta îi vor să spună că cine vrea să înțeleagă, să înțeleagă. Cine nu vrea, să nu înțeleagă. Negreșit, acesta este sensul cuvintelor din versetul 15, deși nu este singurul înțeles. Totuși cineva ar putea să spună că se înțelege de la sine, că cine nu vrea să înțeleagă să nu înțeleagă și cine vrea și poate să înțeleagă, acela să înțeleagă. De ce este totuși nevoie de o astfel de vorbă? Pricina poate fi aceasta. În lucrurile pământești, oamenii sunt culoarea minte la cuvintele și lucrările oamenilor. Când însă este vorba de cuvintele și lucrările lui Dumnezeu, ei nu mai sunt culoarea minte. Unii miniștri obișnuiesc ca, ducându-se acasă, după ce au avut o stare de vorbă cu regele, să-și noteze această stare de vorbă, scrind pe hârtie tot ce a spus regele. Asta dovedește că în timpul cât le-a vorbit regele, mintea lor a fost numai acolo și de aceea pot și să țină minte ce le-a spus. O, de da măcar tot atâta luare la cuvântul cuvântului Dumnezeu? Și nu este vorba numai de câte din cuvintele lui știi pe din afară, ci câte le trăiești în practic cu adevărat. Deci cine are urechi de auzit să audă? Prin ureche ascultătoare, pătrunde bine cuvântarea lui Dumnezeu în sufletul omului, de aceea auziți și sufletul vostru va trăi. Domnul și împăratul nostru, care a creat urechea, are dreptul să ne ceară toată atenția față de glasul său. Unii n-au urechi pentru adevăr, în schimb au urechi foarte sensibile pentru minciună. Să fim recunoscători lui Dumnezeu, care ne-a dat harul de a asculta lucrurile duhovnicești: căci atât urechea care aude, cât și ochiul care vede sunt de la Domnul să ne deprindem zi de zi urechea ca să asculte muzica plăcută a Harului Lui Dumnezeu și vom umbla plini de lumina bucuriei, iar pașii noștri nu vor greși niciodată calea cea nouă și vie a dragostei dumnezeiești. La versetul 16 din Matei 11, Domnul Isus vorbește despre un alt subiect și spune Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă la lor. Asemănarea făcută aici de Domnul Isus arată nu partea bună a copilului, adică nevinovăția, ci partea rea, obrăznicia, neascultarea și prostia. Ce caută copiii în piețe? Ca să cumpere nu se pricep, ca să vândă la fel. Șederea lor în piețe e numai ca să pierdă timpul căscând gura unul la altul să fure câte ceva de la, de la tarabe și să se joace. Șederea lor în piață mai arată că ei au fugit de acasă, că au ieșit de sub ochii părinților care îi supraveghea și care le dădea de lucru și acum, în această libertate, se îndeamnă unul pe altul la tot felul de răutăți. În înțeles duhovnicesc, lumea este ca un mare oraș, cu multe piețe și multe tarabe Toate sufletele care au părăsit casa părintească a Tatălui Ceresc Care au ieșit de sub lui plin de grijă și de iubire Vagabondează prin piețele lumii păcatului Furând câte ceva de pe la tarabe Pierzându-și timpul scump cu nimicuri Și umblând flămânzi, rupți și murdari În aceste piețe se îndeamnă unii pe alții Numai la răutăți și păcate de tot felul și după cum copiii vagaboni și rei se cunosc prin faptul că umblă murdari și rupți, tot așa se cunesc cei care au ieșit de sub privirile părintești ale Domnului Dumnezeu, după murdăria lor sufletească în care trăiesc, după timpul pe care îl pierd prin piețele lumii, mergând de la o tarabă la alta, furând de aici, furând de acolo și după sărăcia luce duhovnicească în care se află. Jalnica stare în care se găsesc aceste suflete Se cunoaște din depărtare Cine stă prin piețe Nu poate învăța nimic bun Nu va putea cunoaște niciodată adevărul Nu va găsi un loc de odihnă Tot timpul sunt tulburați Adevărata prosperitate duhovnicească Adevărata viață de sfințenie, de bucurie și de fericire este numai în casa Părintelui Ceresc, când nu ieșim din ascultarea Lui și când căutăm să înțelegem voia și să-i Ori de câte ori, din curiozitate, trecem prin piețele lumii păcatului și ne oprim la tarabele ei, ne întinăm sufletul și ne tulburăm. La rădăcina oricărei necurății sufletești, a oricărei tulburări și a oricărei înfrângeri, stă această stare de vagabondaj prin piețele lumii fie cu trupul, fie cu gândul fie cu simțul nostru nu este oare aceasta tocmai explicația versetului 15 din 1 Ioan capitolul 2 unde cuvântul spune nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, dacă iubește cineva lumea, dragostea tatălui nu este în el căci tot ce este în lume pofta firii pământești Pofta ochilor și lăudărășirea vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Și odată cu trecerea lumii acesteia și a pofte ei, trece și bucuria celui care caută plăcere în ea. Un copil al lui Dumnezeu care caută plăcere în lume, care umblă deci pe la tarabele lumei, așa cum vorbeam mai sus, acela rămâne văduv de dragostea lui Dumnezeu, după cum spune cuvântul aici, că dragostea lui Dumnezeu nu este în el și acela va rămâne numai cu ceea ce dă satan, care este prințul întunericului și al urii. Versetul următor este versetul 17, pe care îl vom citi însă în conexie cu cel precedent cu 16, pentru întregirea înțelesului. Versetul 16 și 17 la un loc sună astfel Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă la lor următoarele V-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și nu v-ați stânguit Statuile rămân neschimbate și în fața plânsului și în fața bucuriei, nimic nu le impresionează sunt indiferente și când e gălăgie în jurul lor și când e liniște. Nepăsătorii sunt oameni statui, oameni de piatră, oameni de gheață care rămân nemișcați față de orice se întâmplă în jurul lor. Nu-i impresionează nici durerea și nici bucuria semenilor lor. Nepăsarea este desăvârșirea lucrării păcatului într-o inimă, este suma păcatelor, este păcatul păcatului. Când inima a ajuns nepăsătoare, nesimțitoare, când cugetul, această santinela a binelui, a murit, atunci toată oștirea de păcate, tot răul pe care îl poate scorni mintea întunecată a diavolului, intră în ea. Prin păcătuirea repetată, inima omului se împietrește, pentru că păcatul, așa cum spune Sfântul Chiril al Ierusalimului, taie nervii sufletului. Sufletul fără nervi este nesimțitor ca piatra și ca gheața. Nenorocit este omul care rămâne nepăsător la glasul adevărului, la mângâierile dragostei, în fața frumosului, nepăsător față de cei care vor să-i facă bine. Sufletul care și-a pierdut sensibilitatea este mort. V-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și nu v-ați stânguit. Cine se prea obișnuiește cu glasul adevărului lui Dumnezeu și nu se hotărăște ca să-L urmeze, este un suflet statuie. Și vai câte suflete statui sunt în adunările creștine, unde răsună glasul limpede al Evangheliei și unde nu se observă nici cea mai mică schimbare în bine. Câte suflete statui sunt în familiile credincioșilor, unde zi de zi se citește cuvântul lui Dumnezeu, se fac rugăciuni și se cântă cântări duhovnicești și totuși unii din familie, copii, soți sau soție, rămân nemișcați ca piatra. Va veni însă vremea când vor înceta toate chemările harului, când toate cântările duioase vor muți, când zilele fiul Oului omului vor trece. Ce tristă și groaznică vreme va fi aceea. Va veni ziua judecății, ziua tuturor socoterilor. Dragul meu ascultător, ce fel de stare ai tu? Nu cumva din pricina nepăsării, ești într-o stare rea? Cercetează-te acum până nu este prea târziu. Doamne Dumnezeule, lucrează Tu ca această chemare să găsească răsunet puternic în inimile tuturor ascultătorilor, aceia care nu Te-au primit să Te primească, iar noi care din mila Ta am primit mai de mult să umblăm potrivit acestei chemări în alte. Amin. Ce